Jaz bi danes nekaj povedal v uh, in sicer, kot ta beseda prihaja, malo tudi kakšen nam prišla. Uh, zdaj, če pogledate v slovare, v bistvu uh, boste videli, da tajkun pomeni uh, bogatega, vplivnega in to da si tudi uh, slavnega človeka, ki je uspel bolj manj na eni uh, v eni gospodarski panogi. Zato govorimo recimo o jeklarskih trajkunjih, o pivovarskih takunih, o finančnih trajkunjih in tako. dalje. To je pomen takuna, kot ga poznamo danes. Uveljavo se nekje v sredini 19. stoletja, ampak temu bomo še prišli. Zdaj, besedek trajkun pa izhaja iz Japonščine. Sama beseda takun pa izhaja iz Japonštine, kjer, kjer je so pomenka mogočnjaka, kjer pomeni mogočnega človeka. Kot so pomenke. tekuna se uporablja recimo v našem svetu mogul, ki je pedinskega izvora, kapitalist, božuj, oligarh, ki je grška izvora in podobno. In vse na nek način opisuje ravno gospodarske mogoce. Zdaj, Tukaj bi malo pusto takuna, naj stoji sam in bi uh, na hitro eno knjigo, iz katere, v bistvu iz ene opombe, sem sploh prišel do tega, ko mi je Branko predlagal, da bi imel predavanje o zarotah, uh, da bi govoril o tekunih. In sicer je to uh, uh, od jo Jamesa Georgea Frazera z Veja. Dovolite, da me kratko pozamem. Uh, <kluh> V bistvu George Fraser eh, najde neko pripoved v Neidi, eh, da je ob Nemskem jezeru, to je blizu Rima, eh, živel nek čudn duhovnik. Eh, ta duhovnik je skosme odprt meč in izstraža eno drevo. In kdorkoli je do tega drevesa prišel in zelo mu ga je imel eh, priložnost izvati na dvoboj in če ga je v dvoboju bil, je postal naslednji duhovnik. Ta duhovnik je imel status kralja, imenovali so ga kralj Gozda. Uh, uh, še nekaj zanimivo, te, te duhovniki so ponovadi postali obegli služni. To je bil in kult in Frazer se pač če ok, zakaj so zdaj tega človeka mogli ubiti, kaj je bil ta kralj Gozda, kralj Česa je bil, nič ni kar, dobenih indijicov ni našel, da bi to nekako na kako kraljestvo, ki bi izginulo, okazalo, Zato gre v eno obširno ki ga pelje v bistvu skozi serijo induktivnih argumentov, skozi tisoč strani indukcije po celem svetu, po folkloristiki celega sveta in ugotovi, da so bili te kralji, kralji Goznav, jih tudi imenuje v bistvu neke vrste magični kralji, nek spoj svečenikov in kraljev, absolutnih vladarov, ki so bili tukaj zato da so uravnavali narava. To ima veze z magijo, se pravi, če je za, za stare ljudi pomenilo, da se narava ravna po njih. Po je lahko obstajal kralj, nek bog človek, ki je z vsakim svojim gibom določal potek narave, potek leta, potek letnih časov. To funkcijo vzdrževanja narave je tak kralj imel. To je bila njegova poglavitna funkcija, ampak eh, mogoče, kot si lahko zamišljate, eh, če bi ta kralj obolel, pa umr, bi umrla narava, bi umr vse svet in bi umrli mi, vsa, eh, mi sami. Zato tak kralj enostavno umreti ni smel in zato se je z skupkom vedno bolj strogih pravil eh, poskrbelo, da tak kralj ni umiral. Eno izmed glavnih je bilo, da so ga po nekem časovnem obdobju ubili. Uh, zdaj Frazer uh, spremlja ta mit, se pravim, po celem svetu, ampak v bistvu, kak postajajo vedno šipkejši, kak kralje obijejo, uh, kak uh, recimo ga obnodijo skoče zdvo boje, uh, kak pol te krali. Uh, na mesto, da bi se pustili obiti, uh, dajo uh, zamenjavo, recimo svoje otroke, recimo ovne, recimo uh, lutke. Uh, Sledove to vrstne mitologije recimo, eh, lahko zasledimo v našem postovanju. Ta pustki ki ga zažgemo, eh, da preženemo zimo in da pride nova pomlad. To je podoba tega kralja, ki postaja star, eh, ki eh, je lahko zboli in ki zato ogroža ves svet. Seveda, to je zgodovinsko dokaj odaljena podoba, zato je že šipka, zato je to zvolj slamnata ta lutka. Tu, vem, pride karneval, tu, vem, pride tudi, uh, v čisto baktinovskem smislu, tu, vem, pride tudi dosti folklorističnih običajov. Uh, menim pa sem, uh, da Fraser v bistvu vso svojo teorijo postavila na indukciji. Uh, zdaj predvsem sam sebi bi ratu svežil spomin, ker mi te pojmi niso ravno najbolj domači, če se ne motim, to bo vse nekateri od vas boljše. Uh, je deduktivni sklep iz splošnega konkretno. Se pravi, če, da Sok vsi ljudje so smertni, Sokrat je človek, zato je tudi Sokrat smertni. Se pravi, na začetku imamo neko splošno načelo, polamo imamo posamičen primer in pol imamo sklep iz tega. Induk dela pa ravno obratno. Uh, vse recimo To je pa primer z labodi. Vsi labodi, ki sem jih videl, so jih videli, so beli. Vsi labodi, ki so jo moji kolegi, so bili. Vsi labodi, o kateri sem bral, so beli. Vsi labodi, o kateri sem slišal, so beli. Vsi labodi, o kateri uh, sem kakakoli uh, zvedel, so beli. Zato lahko sklepam, da so golobi beli. Na podoben način se frezer loti svojega raziskovanja. On zelo podobne uh, pojave, Išče po celem svetu. To pomeni, od Starega Egipta, recimo, kjer briljantno razloži odvirusom mit, do Grčije, do mističnih kultov, ki so, do misteričnih kultov, ki so se v starih Grčiji, tudi v Rimu začeli pojavljati, recimo Afrodita, pa Adonis, recimo Astera ali pa Izis po Tudi Dionis, ki gre točno o tem umirajočem bogu, o tej naturi, ki skozi zimu mora umreti, da se bo na novo rodila. No, v teh indukcijah nam eh, Frejzer podaja neštete zgodbe iz sveta, eh, tako časovno eh, kot eh, geografsko. In eno izmed teh zgodbic, če bi dovolili, bi vam zdaj na hitro samo prebral. To je tudi tisti ključ, ki nas bo popeljena zdaj tekunom. Mikadi na, Mikadi na japonskem so vse, kot kaže, dokaj zgodaj oprijeli prenašanje časti in bremen najviše oblasti na svoje otroke. Spomnite kunom, ki so bili dolgo posvetni vladari de in ima korenine v Abdiisi nekega mikada, ki se je prestolu odrekel v korist svojega triletnega sina. Se pravi, med vladari na japonskem, med kralji, med absolutnimi vladari, ki jih uh, Frezer prepoznava kot svoj tip kralja in kjer oblast že prtni, se pojavi navada, da oblast prenaša nasinove, ki so lahko še zelo mali. Tukaj, recimo, navaja, da je nek nikado oblast prenesen na svojega triletnega sina. In da je v tekunom, tu se pravi beseda tekun, ki so bili dolgo posvetni vladari, da ima je ravno v abdikciji nekega mikada, se prej kralja, ki se je presolil, da rekel v okri svega triletnega sina. Nedorastljemu princu je vrhovno oblast izpolji izrok nek uzurpator. Uzurpator je tisti, ki se na nelegitim način uh, polasti, uh, oblasti uh, nelegitim dedič recimo, nekdo, ki ubije kralja in sede na prestol. Se pravi, nedorasljemu princu je vrhovno oblast izpolji zrok nek uzurpator, a teda se na strani Mikada postavil Jorimoto, mož po duha in moči, vrgel vsi ljuce z prestola in vrgel Mikado kronski sijaj, sam pa obdržal uh, dejansko oblast. Potem je dostojanstvo, ki se ga je izbojeval, zapustil svojim potomcem in postal tako ustanovitelj robine tekunov. Ti so bili vse do drugo polovice 16. stoletja dejavni in učinkoviti vladari, tudi tudi njih je doletela enaka usoda mikade. Tudi sami so zamotani v enako zapleteno mrežo običajev in zakonov, v nekakšne ludke, ki so komaj zapustile svoje pajalače in se dajale odpraviti z neskončnim izom puhljice remoni, medtem ko so dejansko oblast izvajal državni svet. Se pravi, če poznamem na hitro, imamo kralja, ki je zapleten v preveč, v preveč ceremoni in ki mu grozi smrt. Zato svojo oblast prenese na triletnega sina. Imamo nekega uzurpatora, ki ga Frezer ne imenuje, ki se te oblasti polasti in imamo tega Jorimota, ki se postavi na kralj, stran kralja, prežene in ustanovi vladavino tekunov, ki in gre po svetna oblast. Uh, ta vladavina je uspešna do 16. oziroma, kot bomo videli še dalje do 19. stoletja. Uh, ampak vse s tudi tukaj v enake mreže, v kakih mrežah Freze govori, je tudi stvar tega predavanja. Zdaj bi v spred spomnil, kak smo pa z besedo Tako prišli v, v Sloveniji, da bom lahko razvil ponto svojega predavanja. V medijih se je bolj odmevno, res da začela pojavljati nekaj 2004. leta, konc 2004, 2004, takrat v zvezi z akcijo Čista Lopata. To je bil čas pred volitvami, na katerih pol. Zmaga janša in v tem času so, ko nekega asa iz Rukava eh, potegnili ven eh, Zidara pa še enih teh. Eh, gradbenih tekunov in so jim naredili mislim, nek, neko veliko eh, aretacijo. In beseda tekun se pojavlja pol naslednje štiri, 5 6 let za te type oblastnikov. Svoj razsvet doživi uh, med Janševo, pa tudi med v vlado v aferah povezanih z bavčerom, povezanih z uh, šrotom in z drugimi mogočnimi, vplivnimi, bogatimi in zato tudi slavnimi ljudmi. Se pravi, tako, tako besedo tako poznamo zdaj, je tu ustrezno uporabljena. Zdaj, mene je zintrigiralo tu nekaj. Kaj pri vragu dela beseda iz japonske uh, srednjega veka iz 12. stoletja v našem političnem diskurzu. Kak se je ta beseda tam znašla? Uh, zdaj, še enkrat bi spomnil na, na to strukturo, ki jo imamo. Imamo kralja, ki zgineva. Imamo nekega uzurpatora. In imamo neke takune, ki se proti temu uzurpatoru po, po, pojavijo. Knjiga je šla pri novi reviji. Uh, pojavili so se pred volitvami na kateri zmarja desnica. Uh, to so vsi bili indici, ki so, ki so mene tu malo zintrigirali. Ka, kak se je ta tako pojavil. Zakaj ta tako Kak je prišel iz Japonske, Kak je prepotoval pol zemlje pa osemsto let, da se znašel v naših časopisih? Uh, pol me, uh, ko sem bral to na dva meseca, kasneje me Branko pač vpraša, če bi imel predavanje uh, na temu zarote in meni se pa zdelo, da bi lahko prek te besede tekun v bistvu neko, recimo temu, da, bi se, da se tu da topografije zarotniškega diskurza po, pojasniti. Če postavimo čist na hitro analogijo, na, pa kralja iznačimo recimo s titom, uzrpato razjanšo in uh, tekune z balčarom, z šrotom in tak dobimo to topografijo, o kateri bi se tukaj lahko šlo. Se pravi, imamo nekega velikega vladana, nekega velkega totalitarista, nekega vseobsežnega mogodca, ki ne more več živeti, Zato, ki, je pre, ki ni več sposoben vladati. Zato pridem v tu lahko rečemo, da je to slovenska pomlad, in prezame oblasti, ki postane posvetna, največ mitična. Ampak temu se pol neki, neke sile kontinuitete, neki centri iz obzadja, uprejo in spet pomagajo uh, temu kučenovskemu klanu na oblast. To nekak sem si jaz obetal od mm, raziskave besede Tekun. Tu nocem, ta misel mi je pulzirala, ko sem se odločil za to predavanje imeti. Ampak, ker uh, ma Frazier še enkrat ponavljam, 100 tiselt strani indukcije. Uh, to, kaj sem vam prebral, je pa 400 tri četvrti strani. Se pravi, en kamenček v nizu enega fantastično nijansiranega mozaika se mi je pač zdelo vredno malo po knjiga pa to njegovo zgodbo malo skristalizirati. Se pravi, šel sem na obisk v nastajo Japonsko, mar si kaj sem prebral, žal sem med tem tudi že nekaj pozabil, zaradi kaj težke dostopnosti virov O japonski izgodovini pri nas ne imamo kaj dosti, e, je tudi dosti podatkov iz Wikipedije. E, to povem zato, ker mi je ena zelo značilna beseda med tem zginula. Jaz sem nisem uspel en pojem, do tega še pridemo, ki je med tem iz Wikipedije enostavno zginila in jaz sem pač ostal brez svojega termina. No. Tako da tu bom pač prisiljen bolj manj improvizirati. Zdaj pa povabim na potovanje na Japonsko. In sicer bomo obiskali japonsko 12. stoletja. naša zgodba se dogaja med leti 1150 in 1180, 1186, če se ne motim. Ja. Je pa v bistvu malo starejša. Zdaj čist na hitro odšrtam zgodovino japonske. Japonska ima ravno tak vek, klasični vek, feudalni vek, moderni pa postmoderni vek. Ločnice so nekje v šestem stoletju se začne klasična Japonska, ki jo, delimo na tri, ki jo delijo na tri periode, glede na to, kje je, bila, kje je bilo glavno mesto Japonske. To je Asuka, Nara pa Heian. Asukansko obdobje, Narsko obdobje, pa hejansko obdobje. Za ta čas je značilno, da se uh, plemena, različna mala kraljestva uh, začne združevati, da se pojavi ena centralizirana oblast, ki deluje po Kitajske, uh, da začne počasi na Japonsko prodirati budizem, uh, najprej v vrhne plati, uh, kjer vedno bolj zamenjuješ šinto in. Uh, V bistvu prodiranje budizma na japonskem je... Vprašanje, to je že včas o šogunu? Ne, šoguni so... Šoguni bomo slišali. Šoguni so ravno plot tega, kar se je tu dogajalo. Tajkun je, tajkun je ime za šoguna. Tako so kralju rekli vaše visočanstvo, tako so šogunu rekli Tajkun. To je diplomatski izraz, ampak k temu malo kasneje, če bi malo potrpljenja, šoguni ravno tukaj pridejo ven. Ta Joritomo je bil prvi šogun japonski, on je šogunat postava. Ne? Se pravi, bi zdaj smo v klasičnem veku, sledimo srednji vek. Na hitro je ravno v tem razlika, da v klasičnem veku imate v bistvu birokratsko, mistično vladavino, en kralj poenote na oblast, V Šogunatu se pa ta ne razbije, zavlada v bistvu kasta vojakov, militarizira se in se preseli na province. Zdaj, kako se to zgodi, bi pa zdaj povedal. No? Se pravi, v klasičnem veku imamo Asuko, Naro, Pahejan. Tu se, v stiku s se tu Japonska centralizira. Uh, začne se v obdobju Nare zanimati za svoj zgodovino pis, uh, pojavi se močen ceser, uh, naj samo spomnim, uh, za teme je v bistvu dinastična uh, veja z najdaljšjo tradicijo. Japonci imajo trenutno 125. cesarja, izhaja pa iz tega obdobja. Uh, vrhni sloj govori kitajsko, Uh, budizem se pojavlja, uh, v Nari se pojavlja z zgodovino pisje. Uh, hejan je pa nasledno obdobje, tu se pa razmehča. Uh, v bistvu, to je, ob koncu tega, tega hajanskega obdobja se bo naša drama dogala. zanje je značilno, ravno počasna erozija uh, imperialne moči. Uh, v tem času budizem ustanovi dve močni šoli, uh, v bistvu kitajsko zgodovino pisje, Pa zamenja uh, japonsko pripovedništvo uh, pa lirika. V tem času, iz tega časa, recimo tipično iz tega časa, je uh, roman uh, Princ iz pravi čujem, v 100 romanih je, mislim, da je 93. knjiga, pardon, trenutno sem pozabil naslov. No, ni bitno. Zdaj, temelj eh, sistema eh, tega tajanskega je ritual, ritual, rituro. Ritual je sistem, v osnovi sistem pobiranja davkov in sicer je za vsakega, eh, vsakega prebivalca, vsak prebivalce Japonske ima pravico do enega ara ozemlja na katerem lahko za svoje življenje uporablja. Ta meja je malo nihala, služni so imeli malo manj, neki se imeli maj, neki malo več, vglavnem vsaki šest let je bila revizija, vsaki šest let so popisali, kdo od teh kmetov je umrl, če se kaki novi polnoletni uporabljali in so zemljeno na novo priuredili te uradniki so bili temelj. cesarske moči, tu so se pobirali davki. Zdaj, problem je pa bil, da na novo zemlo ni bilo podobenih olajšav. Zato je počasi divina začela preraščati zemljo. To se je spremenilo nekje v 8. stoletju, ko so pa sprejeli zakon, da vsako novo osvobojeno zemlje, se pravi, če ste vi požgali nek gost in tam naredili polje, je bilo uprošeno davko. In tu se neke že prej bogate familje spravijo v projekte in velikanske, in velikanske ko se zemlja začneva svobajati. Zdaj to se imenuje šoen. Šoen je davka uprošena zemlja. Lahko je šoen pridobljen na način, kot sem ga opisal ali podaren sem ostanom. Na teh šoenih so Velja apsolutna lasnina. Tu država na nek način nima kaj iskati. In tukaj se začne v bistvu moč famili, ki bodo postale samorajske. Oni imajo tu popolno jurisdikcijo, vojaško, administrativno in tako dalje ker doba je v bistvu doba štiri velikih familij. Mate cesarja, bolj manj, za katerega smo ugotovili, da je ven čisti splet uh, sremoni vedno polujeti. Uh, Potem imate pa štiri familije, največje je Fujivara. Fujivara je bila v bistvu matriarhalna ustreznica patriarhalnim uh, cesarjem. Uh, se pravi, Recimo, 7, 8, 9, 10 generacij za se je vsak uh, japonski cesar poročil za ženo iz klana Fujiwara. In Fujiwara, uh, pripadniki Fujiwara so vladali, pomagali vladati prek uh, dveh institutov, prek Sejša pa Kampaku. Sejša pa Kampaku je v bistvu regent in učitelj. Vi ste imeli zelo dosti krat zelo mlade uh, cesarje. Štiri, pet let so bili dečki stari, ko so postali cesari. V njihovim imenu vlada regent. Ta regent je tradicionalno iz klana Fujiwara. Uh, se pravi, to so bili istrici, to so bili bretranci in tak dalje. Potem imate še dva zelo pomembna klana, o kateri bo več uh, govora. To sta pa Minamoto in Pataira. Uh, zdaj, to sta, bi rekel, ta dva klana sta nekaj vrste odvoda. Uh, v tej knjigi gameplay, gameplayu, uh, o gameplayu, uh, zgodbo o princu in lepi uspeh mislim, da se imenuje menuje, uh, tam je dobro videti, kak je to potekalo. Uh, Cesarju se je rodil sin za eno izmed manj pomembnih priležnic Ona ni, ni imela dovolj visokega statusa, da bi ta princ eh, lahko nosil eh, kraljevo, eh, kraljevo dostojanstvo, ker bi ga dvorani požrli. Zato ga, eh, ko je star šest let, ga cesar eh, ne uvrsti, ga ne imenuje v svojo rodbino, ampak nekaj vrste sporedni rodbini, ki nista eh, royalties, ampak sta eh, noble. Se pravi, nista kraljevska e, familje, ampak sta visoko plemstvo. V te familje se je imenovalo. To ste bili pa familii e, e, Minatomo, Pataira, pa četrta crčibana, ki je pa bolj manj v današnji zgodbi ne bom omenil, je bila tudi manj pomembna. In ravno te familje, Fujivara, Minatomo, Pataira, so največ profitirale od e, Šoena. One so si ustvarjali največje, uh, največje površine, uh, največ ljudi je tudi zapustilo svojo ozemlje, ki ga je dobivalo za davek od države, zato da so njim pomagali delati brez davka in za večje plačo. In to so ogromne posesti že postale, kjer so se tudi vojaško vadili, ker so do neke mere mogli zaščititi cesarja. Uh, Po drugi strani ste pa imeli tu konstantne neke dinastične spore. Cesari so bili ujeti v mrežo nekih blaznih ceremonij. Zdaj v Sloveniji je o teh ceremonijah hkaj podrobno zelo težko zvedeti. Ampak to so po mojem bili eni zelo natrpani urniki. In Cesari so se zato, spomeni še enega instituta, to je ravno tisti, ki mi je ime pobegnilo, namreč, da so odstopli, o tem tudi Fejže govori, da je cesar odstopa. Uh, dal nekega naslednika na, uh, na oblast, sam je šel v samostani in nekako iz vladal. Uh, kot bomo videli, je to bil, uh, je emperor Gosanjo, uh, ceser Gosanjo to naredil v trenutku, ko je zmagoval. To je bil nek običaj, kako so se oni lahko neke realne oblasti spolpo, uh, polastili, da se niso celi zapleti v te ceremonije. Uh, v bistvu se pa konec dobe, se te spori predsi zapletel uh, in sicer pride do treh uporov. H uh, the Hogan Rebellion, uh, The Heiji Rebellion The War, uh, se pravi Hogenski upor, to je prvi, uh, 1156 do 1158, uh, hejinski upor, uh, 1160 pa Gempayska vojna. Zdaj, to so dinastične vojne. To so dinastični spori, ki so precej kompleksne narave. Ja se tu v podrobnosti ne bi čisto spuščal, med drugim tu zelo bega, bega japonska imena, ki se si, si znajo biti do neke mere toliko podobna kot Mirko pa Marko in če jih nisi van, se hitro zmedeš. No? V bistvu hogenski upor uh, hočete dva, uh, dva, dva odstopla cesarja uh, svojega naslednika nastaviti. In med tema se te tri familije razdelijo, in sicer točno po polovici. Vsaka familija se razdeli bolj na dva tabora, en tabor podpira enega, en tabor podpira drugega. Tu ven se prvi upor uh, zgodi. Tu pride do prve kolizije. In vem pride kot ceser, emperor uh, Go uh, Go Sanjo ravno dobro zmaga, ravno dobro začne pre, uh, preganjati svoje sovražnike, ko odstopi. Da vidite, kak malo, je, kak malo pa kak dosti je bil, je bil cesarski naziv. Po eni strani si ra, lahko resno zavladao, komej, ko si postal cesar, v po drugi strani pa, če, nisi, če si htel resnično cesar, ceser nisi smel biti mogo si postati neka m, siva eminenca. Uh, naslednji je hejđinski upor. Uh, in sicer, ko emperor Gossangio zmaga, njegov glavni zaščitnik, ki postanejo uh, tajire. Ampak vodja tega klana se umakne, gre na uh, romanje na kitajsko, In v tem času druga dva klana napadeta cesara, datega v house arrest in v njegovim imenu zavladata. Ampak sta previdna. Klan Taire se vrne in napove vojno. Premaga druga dva klana in postavi svojega cesara. Zdaj, te ire so tisti uzorpatori, o kateri Frezer govori. Se pravi, to niso bili neki Neki ljudski vodje to ni bil nekoma, ki velistični vladar, ki bi prišel iz globoke province in za vlado. To so bile zelo močne familije, ki so se tukaj trle. In uh, v bistvu ta ira za vlada za 20-30 let, ampak se preveč da v razvrat. Uh, preveč lahko živo živijo, uh, preveč bogatijo, preveč se nosijo okoli. In tukaj, na, tukaj pride do gameplayske vojne. Gameplayska vojna traja pet let in je v bistvu spremenjajoče sreče. V osnovi je to vojna med dvema klanoma. Na eni strani imate Taira, na drugi strani imate Minamote. E, e, to je ena izmed klasičnih belo rdečih vojn. E, Taire so rdeči, Minamote so pa beli. Ne, to isto, ko imate v Angliji, isto, ko imate med belogardisti pa partizani, to je ena etapa te transnacionalne vojne. Uh, v bistvu, kjer se ta uh, Jorimoto znajde nekako med dvema poljema. Po eni strani se proti uh, nasprotnemu klanu bori, uh, po drugi strani pa ne, en njego bret, uh, vodi pa natranjo vojno v klanu, proti bratrancu, kdo bo prevlado v klanu In tu vem ko je že skoraj razbit, pride en, eh, zmagovit. Vojna se eh, odloči v bistvu v eni eh, ladijski bitki, eh, kjer v eh, bistvu Minamoto precej nepredvidljivo zmaga. zato to je zelo velika etapa v eh, japonski zgodovini. Eh, ta bitka, ta je mogoče analogna eh, temo ko za zame Zahodni Rim. Tu pade klasična Japonska. Tu se uh, Minamoto, Joritomo razglasi za šoguna. Tu on noče iti uh, v Kijoto, ampak v uh, Kamakursku postavi svoj tabor. In post, pojavi se neko novo razmerje. Med tem ko Cese, skrbi za večne stvari in za večno blagostanje japonske. V tem času Shogun skrbi za dnevno politični red in ima dejansko oblast. Že prejstno omenil, Shogun je v bistvu prevzet izraz, zrodovinsko prevzet je aktivacija enega starega izraza, ko da bi danes uporabljali ne vem lakaj. Pomeni pa veliki general, ki je premagal Barbare. Vlada v svojem Bafuku, Bafuku je hiša, je šutorski urad, ki v bistvu organizira v celoto tri veje, in sicer administracijsko oblast, vojaško oblast, pa sodno oblast. V bistvu svojo moč uprena v vojsko, na samuraje, na nek nov red, na nek nov sloj in on je glasnik tega reda. Ta red bo prevzel Japonsko. Uh, uvede pa tudi drugi sistem, drugi sistem razdelitve zemlje. To niso več šejeni, to ni več resuro, ampak se pojavijo dajnjoti. Dajnjo je bele posesnik, je feudalec, je nekaj podobnega, ki je bil pri nas Vojvoda, uh, lastnik velikih posestv, ki daje naprej samurajem. Samuraji zato služijo njemu kot vojaki. Obene maj pa kmeti, ki jim obdelujejo zemljo zato, da jih oni ščitijo. Tu se pojavi feudalni sistem. V tem feudalnem sistemu dejansko vlada šogun. Be, šoguna se pa v diplomatskih, v diplomatskih stikih imenuje tekun. Se pravi, tekuni se pojavijo dejansko na eni imeji, ko en svet propade in ko se drugi spostavi. Zdaj, tu lahko z našim svetom neko analogijo oblečemo. Ne? Čeprav je ta analogija do neke mere šipka, eh, ravno zaradi tega, ker so tudi tijar nek močen klan. Eh, po drugi strani pa beseda rabi 600 let, eh, v bistvu, da pride v Evropo. Tu je bila ena opomba, ko jaz pri prvem branju nisem pazil namreč, da se v Ameriki pojavi beseda okoli leta 1860. Uh, to je pa konec uh, je, uh, ob koncu japonskega feudalizma Japonska je takrat zelo zaprta država bolj manj nekaj malega nizozemcev, spustijeno pa nič kaj drugega Američanom pa to ni všeč zato prije do enega za mene najboljših scen, kaj se se zgodi Američani je enega kapitana ladje uh, Colin Matthew Perry Ta admira je admiralski čin in on se za štirimi ladnjami se, uh, pred, pred pristanišče, uh, pred mesto postavim. Ful moderno uh, oborožen in v bistvu v pogreb enega svojega mornara. Enga svojega mornara, ki je umrl po kople in ob tej priložnosti strela za vsemi topovi. Kaj bist v bistvu Japonce do te mere strezni, da ugotovijo, da so ono tehnološko totalno zaostali, da živijo 500 let za vsem ostalim svetom, da si ne morejo uh, v bistvu več to vrstne izolacije privoščiti in se začne mejorska restoracija. To je v bistvu restoracija cesarja. Tu se pojavi cesar, ko ga poznamo pol v drugi svetovni vojni. Tu se Japonska industrializira, industrijsko revolucijo, uh, uh, povzroči po drugi strani glavi uh, samuraje, recimo meč, ne sme več nositi, to je bil glavni simbol samuraja, da lahko meč noso. No, in v teh pogajanih, kaj imajo američani z, z japonci, tu, tu spoznajo besedo tekun. Tu se beseda tekun začne najprej v, v, v satiri uporabljati v Ameriki. Recimo Abrahama Lincolna so šelivo imenovali tekun Uh, ampak zelo hitro jo uh, gospodarstvo pozame. In gospodarstvo njih, ki v bistvu drug drugemu začnejo govoriti tako, niti neveč, če nivo, zdaj že tako kot mogoče moš. In tu v bistvu po zelo običajni poti pride beseda do nas. Ne? 150 let kasnejo imamo mi v tem kontekstu, kot jo zdaj poznamo, kot gospodarski mogotec. Tako da v bistvu kljub temu, koliko je ta beseda obetala, da bo razkrila nek vrelec rod, da bomo tu ven lahko, ne vem kaj okrili, se na koncu izkazala za precej šipko. Nič, kaj nam ni povedalo naši politični sceni danes. Zdaj, vse meni je pa nekaj prinesel iz japonske zgodovine, ki me je pač v tem času tudi malo bolj zintrigirala in ki sem jo malo bolj spoznal in tudi zato se mi zdi, da je beseda tako na mestu, ker lahko za trenutek odpelje neko dalna civilizacijo, no, če tudi brez političnih zaključkov, tako da upam, da nisem preveč uh, vaše strpnosti nategno uh, in s tem bi se v bistvu po Sloveniji svoje predavanje. Hvala. Če <klopče> imali hmm, dokaj vprašanje? Zanimivo. Zanimivo. Bilo, pride to. Uh, to se mi je zdelo, mislim, za hvala, uh, zelo zanimivo, kot je znano, čeprav se najprej poznam in nekaj malega, kot knjige, da se mi je več časa učil in Zelo dobro se pa zno, da spolim, kak je v bilo bistvu, dejansko, no, zelo dobro, lahko mi je bilo, če bo konkretno gledati, kaj je ta, da se nekako se začela pogosteje ja, pojavljati naših medijih. To je bilo konc 90-ih let, in sicer preko Rusije. Uh -huh. A, takrat so Rusi, ko predvetno veš, imeli pač, to kontraofenzivo tega neoliberalnega kapitizma po uh -huh. in je pač Putin nastopil v svojo to in nekako eh, je on Zdaj ne vedem kako je to tam potekalo, tako se je zelo dobro spolnil, da, da se je ta beseda začela prala v kontekstu teh ruskih taikunov, ki, uh -huh. ki so nagrabili to lastnino, ki je bila na prodaj v, do časa post jelcina, oziroma še malo še časa jelcina. In uh, takrat sem kar pogosto o tem kunji v Rusiji. In potem sem se začela ta sojenja proti tistim, ki, imel, ki, ki so bili igli na potu in takd. Uh -huh. In ne vem dobro da če so piste sodijo temu v da ta ta kun, ne vem, imam bramo in cepok pojava in takd. Uh -huh. in takd, Takda, uh, jaz sem še po malo gledat, uh, O se je nehalo govoriti v Ameriki. V Ameriki pač, tako, se je povela zelo hitro po teh, ne vem, cevpiste, tajkune, se je imel jeklarske tako in tako Ampak se pa nekje tam, po drugi svetovni vojni, to nehalo uporabljati. Zelo redko se je zgodilo, da v 18-ih kako prideš na oblast, pa sploh ne In a, se mi zdi, da se nekako spet vrnilo, v 90-ih, zdaj ne vem točno, kak so bile te razmere kje je bilo prej, ampak se je dobro vzponjen, da je bila Rusija tista, kjer je, zdaj jaz ne vedem, je po celem svetu, ampak definitivno bo pri nas, da se je ta beseda izredno pogosto pojavljala v kontekstu teh ruskih, tako no. Zdaj, meni sicer z Rusijo je bolj oligarhji zmenil, ja, bolj mi ja. ta beseda tam zmenil, ampak jaz se opomeni, Uh, zanimiva je, beseda ta kun, uh, v Ameriki, v angliškem svetu, nima negativne konotacije. Recimo, če boste šli v slovari, če boste šli na Wikipedijo gledati, vam kot uh, primer ta kuna vam dajo onga tipa od Virgil Records. Uh, ta koon je pač mogočen bogat človek, ki ga tudi dosti naredi uh, za narod. Je ekološko osvešen, je mecen, je socijalno osvešen in tako dalje. To pomenite, ko imate tudi igrco... Ubojšte še. So, ja, imate tudi igrco uh, uh, nekaj podobne kot Monopoli, računalniška igrica kjer vi morate pa čim večji imperi narediti. Uh, Tako da ni, ni čisto negativno konotirana, pač negativno konotirana mislim, da postane bolj v uh, vzhodnji Evropi, kjer to pač pomeni nekega skoro živeleta tu, no. Kastalizem imate v svojo. Ja, seveda. poznajo in potem nekako značijo, za nekoga, s kakako ki se verete pozitivistično neobzervajoče na druge, ne, si si moči in takdale in potem potem znak. Ampa ne vem, mi spolni v bistvu, uh, se ali se povedalo etimološko kako kako bistvo ta beseda tekun tekun pomeni? pomeni mogočeš. Mogoče moš. Ta prav to pomeni. Ja. Nim nič neke druge etimologije zasledil ehm uh, kot to Zdaj, zanimive so implikacije, ki so tu iz Japonske, ki so v tej besedi čeprav najjasnejše. Eno je de politična decentralizacija. Če imate vi močen center, močno formalno politično oblast, recimo vlado. Pol so tekuni neka decentralizirana, na pol formalna oblast. Zato tudi lahko pride do takega spora, bodi si med levo, bodi si med desno vlado in med tekuni, zato, ker gospodarski ta ni vedno kradejo oblast uh, državnim aparatom. Uh, zdaj pač odvisno ali bi raje, da vam vlada politike ali bankiri, konec koncev vam lahko vlada boj v eni, v eni osebi, no? ampak uh, to je ena zanimiva implikacija, recimo meni se ti je ena zanimiva implikacija, da ta kun vseeno implicira nek uh, uh, kulturni zdrz, uh, nek kulturni padec, Uh, ta cesarska <coughs> klapa v Kyoto to je uh, japonska v, na vrhunci svoje rafiniranosti. Če pomislite na klasično japonsko umetnost, pomislite na ta čas, tu se je zgodila, tu je japonska prvi roman dobi, ki je en izmed prvih romanov sveta. Pol pride pa nek uh, general, nek generalissimo, ki je sur, na pol bedre, pa tam neki na vasi vlada. Ampak on pa dejansko vlada. Ne? Tako da ima tudi ta um, cultural and social decline, uh, ta kulturni in decline, kak bi prevedal decline? Presim? Propad. propad, razkroj. Ja. Uh, ta kulturni propad, ta kulturni razkroj, tudi nosilec tega se tak Tudi to nekako zveni v, v besedi tekun, če jo, če jo malo izkopljamo v veni zgodovine in tu se tudi neke aplikacije nad Slovenijom dajo pojavljati. Zelo zanimivo, ki si omenil, ne? Vzrema, nekako se želel povezati uh, to dejstvo, da ta knjiga bila zdana pri nove levi na aktualno situacijo v v političnih spletkah v Sloveniji, a, a si šel to kaj raziskovat? Si dejansko mogoče, odvijalo se to nekako čisto sklepa, da bi mogoče lahko, ko so začeli v Sloveniji, z to besedo izpostavljali, se nanašali eno na knjigo Zlatera. Ja, to se jaz na začetku domeval. Nisem pa našli domajni indico. Veš, kaj to bi... Nekaj so kaj, mislim, prevojali v srednjih... Uh, prevojali vid s noj, čisto desničarski intelektualec, novo revjaž. Uh, zdaj, To je bil en izmed namenov te nalog, ampak danes to, to bi zahtevalo eno raziskavo medijskega prostora, ki je ki daleč presega moje zmojnosti. Tu bi mogli pa polovno cel spekter. Knjiga, strokovna publikacije, dnevno časopisje. V razdobju recimo ta knjiga je išla mislim, da je 2001. 2001 beseda te se začne pri nas bolj 2004 uh, uporabljati. Se pravi, celotno to uh, Desničarsko publicistiko, pa to levičarsko, enih petih, šestih let raziskovati, je, je pa nekaj izven mojega dometa. No. Je ta knjiga desničarska ali v bistvu? Ta, ta knjiga je kultna knjiga antropologije. To, to je epohaljno delo antropologije. To, ta knjiga je... Z um, politično smeljenje ima kaj, kaj dosti veze. Zanima me pa še ena stvar. Ko se na začetku govoril o kralju, eh? ja. malo to po kakšno povezalo tudi s svetim gralu, ampak se je izvorno, izvorno legenda, gensko legenda. Jaz izvorne legende ne poznam, ampak... Uh, Lady of the uh, Zdaj vem, kaj se o svetem gralu v zadnje čase govori predvsem o Dana Brauna, uh, pa to, kaj on postavi kot izvorno legendo grala, zaj, To so pač zgodbice herezijatkov, heriz no. je so vedno zanimivo, polje... A... Ne, ne zvijem, zvijem, začetek je iz keljskih časov, hm. zvijem, iz iz se kulturno zelo podobne ja. pojavljajo v to... Ta je v narave, ja. in obstaja v Ribič, ja. ki je ranjen, ja. in tega je povezava s to In je propadala in potem je srednje narava propadala in je bilo prišli ta, ki je krasneje, ki pa je Trubadurska pesem z Ešt von Ešenbachom in tak naprej v kreščanskega iskalca Svetega grala. Ne, on je tam nek iskal pot do povezave med to ledi in, in, in tem kraljem in to se pa na koncu posrečilo in narava je posrednje svetela in tudi izobrenje. To zelo zveni uh, po tej zgodbi. Zdaj, irtska zgodovina je spet svoje. Ne več. Ja, uh, keltska zgodovina je spet svoje polje. Uh, to, to je... To ni na koliko jaz vem, so irci, kelti so imeli te type kraljev. Recimo srednji, srednja kraljevstva, Uh, se pred srednji vek uh, Irske bi lahko na podobnih principih temeljiv. Koliko jaz vem, poznam zelo odaleč. Uh, Frejzer jih kaj dosti ne omenja, zato ker tudi uh, pogračanje, zakaj ne, no, uh, omenja Kristusa, ima eno, dobro študijo Kristus no, ki ga ravno v tem kontekstu uh, vleče ven, ne? da je pač Kristus do neke mere en izmed ravno teh karnevalskih kraljev da je zato kralj ne kot dejanski monarh, ampak kot simbolična religiozna funkcija. Ne? In v tem smislu analizira krisosov lik do mer, ki je jaz ne znam zdaj obnovit, ker je to v nekem drugem delu tisem stranske knjige. Tako da, za, knjiga si fajn bere. Včasih je malo naporno, ker je tiset strani naštevanja, ampak eh, za neke poglobljene študije ti priporočam, da jo prebereš in po mojem boš imel eh, ful od tega. No. Knjiga je dobra, pač koliko, ni, koliko eh, pri Frazeru, pač do neke mere je sporno to, da on dokaj posplošuje. To se tudi pri teh tekunih izkazalo. On mora zelo naključno povedati, ker mora povedati zelo dosti različnih zgodbic. In zato si dovolji nekaj posplošovanja, ki, ki včasih merijo na neopustnost. E, včasih res res do te mere posploši, da to ni vredno za če se boš v kako njegovo vejo spusto. on res naredi veličastno drevo. Ampak če boš kako vejo še raziskovat, ti pa priporočam, kakaj boljše vire. Prosim? Je na japonskem ta beseda še živa? Kje? Je na japonskem ta beseda še živa? Uh, Najbrž ja. Uh, zdaj se uh, neke reference se uporabljajo, uh, samo, se pravim, to je Wikipedia, veš, je. tam imaš kulturne reference, se pravi povedati, da se pravi v treh animejih, pa v dveh A, filmih, pa v ene grazljivke. Zdaj, uh, beseda Shogun je živa. Uh, besed, uh, z Shogunom so recimo... Uh, imenovali najbržnji malo ironično enega svojega predvsem močnega premije ministra iz 80. Nekog ustreznico, nekega sodobnika, regena, pa tečerce, pa teh modelov. Ne? V tem smislu je živa, sploh, ker Japonska po drugi svetovni vojni mora spet usiromašiti svojega cesara. Vse no, to zadojnost, to da, da se je, na koncu, odprl in se zdojno situacija tako spremenila, da dejansko pa v njihovi kulturi omanka ne, ta element mogočnosti, razne cesarja, da nimaš praktično v ekonomiji več tolesnih, v to vrstnih struktur. Je do japonska družba postane, za razliko od godovine, do, do kaj, je precej upravljena, ne pa tudi več takih Zdaj, nimaš, nimaš več takih, kako je rekel, ja, po mojimi, tukaj metaforično, recimo, to je ravno pri tej major restoration, ne? Ko samuraje ukinejo. Veš, oni im vzamejo, recimo, nekaj štipend... Danjoji so, v bistvu, štipendirali samuraje. O in te štipendijo maknijo. Najprej jih podržavijo, potem pred nekih obveznic, pa še nekih machinacij, jih v bistvu razrečijo. Prepovedajo jim e, nositi e, meče in tako dalje. V bistvu ukinejo samoraje. Ampak to je tudi do neke merena videzno. Ta sloj se prelije, ker ima znanje, da se lahko postanejo od, od učitlov do politikov, do gospodarstvenikov In pri tem v bistvu vse znanje kaj malo metaforo uh, postavljajo. Konec koncu, gledaj, danes ne samo kitajska, danes jeli svet na sun džuja drka, no. Uh, veš, ja. da, po drugi strani je pa tu, <coughs> od teh časov, kaj sem govoril, veš, je pa let 900 let vmes. Tako da, recimo te familije, kaj so uh, spo Fujiwara, ti nisi mogel v stari japonski biti kakoli res pomembnej, če nisi bil en izmed teh štiri familij. Se pravi ono, če si te biti blizu kraljev, so bi biti Fujivara, če si te bit minister, si bi mogel biti Tiara bi uh, ali pa Minatomo. Dozače ni šlo. Ne? Vse določene reference na te familje uh, postavljajo, ampak v mesti tudi, veš, v mesti imaš pa le stoletje drugih klanov, ki so v drugih obdobjih dobili drugo moč. V mesej mar si kaj zgodilo. V se zgodili mongoli, ki so, blazno, ki so do te mere ogrožali Japonsko, da se za 200 let zaprla. Vsake stike z Kitajsko so ukinili. Je bila mongolska dinastija. Ko mongoli grejo, se japonci spet malo odprejo. Maš epizodo z jezuiti. Jezuiti na japonsko smodnik prinesel. Narejo celo štalo. Spet se japonska zapre. Čas teče, beseda je živa, spoh šobun po mojem je živa beseda, uh, ampak, uh, vseeno pa, veš, salis, no. ko si no, tu, ja, rebu, de, sistem, ga navedal, ne, se pravi, praktično pomoč, Kralj, kar, kot je, ki pa je zapleten v Ceremonijalni sistemi, ja. neki igrce, ki, se, ki ga v bistvu totalno blokirajo. vzadnje, okolj njega imaš procehu ljudi, ki dejansko nima nobene undosti formalne, mislim, ki pa nima nobene formalne undosti dejansko, pa vse držijo v lukah. Yeah. E? Yeah. To med drugim, je to lahko zdaj premerjamo z jedanim sistemom kombinacije, tem, o čem demokracija pa pravna država, v bistvu niče ni odgovorni. Ni odgovornost. Ok, kje bo zdaj to primerjalo? Ne razumem te primerjave, kje? Zdaj, zdaj za odgovornost ne, ne, ne, ne, ne razumem. Zdaj je tu neko, kjer je zakral, odgovornost. Ne, ampak ne razumem, kako je zdaj to dvoje povezano. Glej, ta vladar nosi tak hudo odgovornost, da je ne more okay, nositi. Njega kral, kralj, Frezer v Glej, Tomarš, ne, ne, ne, ne, japonski. japonski ja, če on enih tega tipa kraljev, če si ti, odgovor, če si ti ta kralj in si odgovoren za življenje narave, to pomeni... Ne, ne, ne, poslušaj, no. Go... japonske cestare, ja. zdaj. Ne vem. Ampak, gledaj, če je... Japonski cestare, druge srtovne vojne, je bil totalno odgovoren. Ja. Po eni miniji za vojno samo, po druge strane, zato on ni rajo odgovarjal. Za tega, danstvo, zelo zato tega, po drugi svetovnevojni danstvo, se zelo zniža, bo Ja, so ga oklesli, ja. Ampak oni tam čisto kot posveten vladar nastopal, veš. To je, uh, to... To ne izhaja iz dela, To je deloma. Kralj, kraljevska čast uh, gen, generativno, uh, rodo, rodoslovno izhaja iz tega. In zato ima sledi tega. Ampak japonski cesar je bil čist sodobni tip kraljem med drugi svetovno vojno. To ni bilo neko mistično ja, božanstvo. Samo jaz, ki te razlovena si bolj prikazal, tajski, ne ved, neko lutko, potem pa cel kuk nekih morjanovi, ki živijo v neki svojim cestom. To ne vedem. No kaj ne stika z realnostjo. Tudi japonskice, to konstantno Togalo, a več. To mi predsednik plaze reče, da sliče, evo, da mesec tejsko poživi, in to povedam, in jaz stika z različ. Alo? V čem je to razlika? Si proti elementu. Ja seveda vem, ja, bi trebalo da reče, ne tri staužite. Da, te blokiram, da 19 mogao, da se niko je v mene. A čud mislim. A vsi, da znači, da znači, Meni to zgolj pomeni, Sama, da, denar ne no? da denar ne odpravi finančnih problemov, no. <laughs> da? Da denar ne odpravi finančnih problemov. Da lahko maj skupči je znaga, pa seveda ne imel finančne probleme, veš. No. To, to, to mi dosti bolj pove, za nekega hudega no, ma, stika, ja. z Japonsko pa ne vidim. Vezo no. imam finančke globine. Je, pre mi je. Če ja. za 3 došnje težko preživi, pa imam nekaj no. finančnih no, problem. To, ne? to je za mene židi dohran, da človek nima stika zranjstva. In ne veš bil, ki tajski cesar, nima tega. No, kaj. samo, uh, gledaj, če, če že hočeš modele primerjati. Ne, veš, pol, se, pol tega cesarja ne moreš primerjati z predsednikom vlade. Z njim lahko šoguna primerjaš, je lahko primerjaš z predsednikom Republike Slovenije in z njegovo zgolj protokolarno funkcijo. A, pa, kje ja. je osiromašena varianta nekih starejših, pongočenjših vladarov, pita, Franca, Jožefa in tak dalje. Ne? Ne tak, tu lahko primerjaš, neko, ne, neko strukturno metaforo lahko tu postaviš. Ne, ne da, imamo, da, imamo, da, imamo, da imamo zanimivo, Ja. Ja, ja, ja, hrma tjače. In Ja, ja, Bi se, se počasi lahko malo prerodil, ne? Vse <laughs> mi pa da ta agenda ni osamljena, da to agenda, o spečem takšte ali drugačte funkcije najdeš Ja, seveda. Se ne more biti osamljena. Vse, konec konce folklora, so mislili, da varno costi pomenijo histe dvorjane, ne produktivne, pa mogoče ja, bogoče, ja tisto, ki, oziroma ja se pravi cesar potem lutka, potem nekd dvorjano, ki neformalno vladajo, ne formalno vladajo, pa recimo en tisti tabor ljudi okrog Šerota, ki so v bistvu vzdrževali ta institut, ne, da je recimo da je pač, pač funkcioniral in se potem zrušil kot hiša iskart, ne, bismo la račun da svojega tega men, ne. Jo se bolj bismo potopili celo obolje, ne. tu pa migruje ta recimo scena z, z recimo, to sceno kot teh naših slovenskih dvorjanskih. Samo ko šrot, to kaj za njim stoji? vsak vladar habsburga svoj dvor, če... vsak Se vede. Seveda. Le, to, do te Če gremo iz tem mere, primerjavo še nije strezno, veš, uh, primerjavo lahko delaš, ko maš ki pa res odgovara za, za cel svet, oziroma tudi za naravo. To pomeni, da če kih ne bo namoril uh, vihar. To je ta moč, o kateri Frenzer se v osnovi govori. Ja, seveda. In je najbolj to, Ampak oni pa hkrati ukazati, da li. To, to je neka normalna struktura. Se tudi ne, ja, Platon govori o tej strukturi v državi. Ne? Platon ima e, e, singularni interes, se pravi, malo vladara. Pol, pol ima partikularni interese, se pravi, ima zbor mogočnik oziroma oligafir. Pol ima pa univerzalni interes oziroma ima parlament oziroma ljudstvo. Ne? Veš, ta, ta struktura v vsakem podjetju maš imaš e, direkt, recimo direktor oprave, potem imaš nadzorne svete ali pa izvršni direktor, potem imaš pa delni kupce in tako dalje. Veš, ta, e, ta struktura se vseeno podvaja. Zdaj, samo ta struktura e, recimo vla, e, premijeja in njegovih ministrov ni dovolj, v Frežerovi varianti, ni čisto dovolj zgovorna. Tu rabiš ti še nekaj. Ne? E, ta vladar mora imeti preveliko oblast je bilo noso, zato se mu radikalno omejuje, ampak mi v Evropi na sebi nimamo vladarskih sistemov, mi imamo sistem prava. Ok, Nam... Ja, seveda. Dobre, ja. to je ja. glede ja. taki ja. nadzorni sistem, ko si to mislim pač... E, ne, ne, tisti si, pogledno, No, ampak šta malo, eh, pri nas je en primer od celega nekaj ima mi imamo pravni sistem. Aha. Da pa, če pravdi, pravdi sistem stavljujem. ni zasnovan in izvaja v sklazu svojih miralstvenih in po drugu preženje. In to se še bo nekaj, zdaj eni strici iz ja, da bo še naprej, da pa malo drugače je Ni, on, mislim, ču... Marija, ti si se samo všrota, zelo večno, pa jih je vse umanut. To je pa človek, je bil na nekem mestu v nekem času, ampak okrog njega se pa se začne zbirati neke celice, neke rakaste celice, ki v visu potencirajo neke lastnosti, neke... Nek... You know, unuteleža, Uteležavajo v njem. No, ampak me se on či zdi čist a... nevadn mogočnik. On se meni pa Tam, tu smo imeli prej ta mogoče kvalik iz, iz nekega debnega slova, ali drug primer, prej se je omenil hravo, ne obladuje hravo. Ne, ta še bolj ne. On, on je čist ekonomsko pogled. On je zorganiziral ljudi, da so požigali gost. Tu je nasedil riž. Tu je dobil svojo ekonomsko moč. Gor je nasedil ljudi, je postavil vasi ki so ta polje obdelovali. Ampa Na, kadar najbolj močno, proaktivna iskra mami ja, pro gol. Ja se vede. Kuba, nima ne, ne, ne iskre. Kaj ne? On je glita. Ni kakajniki aparatje, začo malo... Ampak aparat je tudi on rabo, On je rabo vojsko, je rabo a, tu, kak, to, kak je bil Bafuku je, organiziran, ne? Bafuku je je novo, veš, zamerimo, veš. Če je ne Bafuku no, je vezi, no Office je urad šuguna. To je njegova hiša, njegov šoter. Ne? Uh, Bafuku je bil organiziran v treh delih. Uh, uh, vojska, vojaški odret bil, uh, administracijski odret je bil, pa sodni odret bil. Uh, šugun okoli sebe dnes je cel moči zgr zgradi. Od ekonomske, od tal, Do človeške, do vojaške, do administrativne, do, religio, eh, do eh, umetniške, do religiozne. Celi grost okoli sebe zgradi, zato je lako močno. Tudi konec koncu šrot to je to počel. On je postal direktor neke firme, to firmo je začel širiti, on je začel polje osvajati, kjer je bila prej po narejhovaji je on zdaj naredil neko strukturo, tukaj ven je dobil zaposlene ker je zaposloval toliko in toliko ljudi, je lahko šel do države in rekel, čuj bili. jaz sem pomemben, da ti meni kredit, drugače bo toliko pa toga ostalo brez hrane, pa te ne bojo volili Vili mu je seveda Vilih dal eni tu vem pride moč. Zdaj, tu ni, samo po sebi to ni sporno, samo po sebi tu ni nekega materijala za zaroto. Tudi uh, med tem, da je, da je šrot na svoj, štab direktorov, jaz ne vidim tu nekega razloga, zarot za to je pač način, na katerega se moč formira. Tak moč obstaja, tak je organiz, to so organizacijski principi, ki so on kraj uh, mojem, nekak on kraj uh, principa zarot. Zdaj, zaroto sem jaz zvohal, ampak ne izvohal, na, na neki drugi stopni, namreč uh, ravno kak se ta japonska zgodovina zrcaljila v našem sodobnem političnem govoru. E? Koliko, koliko, recimo, ena desnica govori o sebi kot o prinašalki svobode, kot o tem, da je tema odvnala, kot o tem, da nas je totalitarizma osvobodila, da je tu, nek, tu not je neka mitična podstat. V, v, govori, v tej govorici je nekaj čudnega. V tej govorici je nekaj kaj silik zarotniškem razmišljanju. Ko veriš freždera in naenkrat vidiš zaroto, in potem greš bolj podrobno, vrati in ugotoviš, da ni za rote, da je zgolj zgodovina. Ne? Ampak ta podstat je milična. Glede, mi, jaz lahko naredim uh, zelo hitro uh, analogijo med uh, tem prezorovim kraljem gozda, ki je odgovoren za čisto če bo prdno bo v vihar morju, pa med očka Stalinom, ki ima zelo podobne funkcije. Če je očka Stalin okrljilo v želocu, je v neki tovarni nekaj šlo na robe. On je bil Rusija. Ne? Tu Tu so te paralele, tu je ta struktura mišljenja. Kako ta vladar več ne zmore te odgovornosti? Kako ima nastavno preveč pravil, ker ljudi preveč strah? Zato lahko začne vladati nek, nekdo, ki ima pravil, ki je malo bolj svobodno. Ne? Tam neki vukaj bi nekjer, Tam se pojavi nova moč. Zgleda se nekaj podobnega tudi v Sloveniji začne dogajati. Prosim? tam moč tako da v srednjem veku apostol, še ma kakšno spoštovanje do tega, ki ga brani, cesarja do svojega Kakdaj? Recimo maš en... ritual, a... post, če vides, badalje, ja, ja, ja, to so čisto... Uh, v srednjem veku, se pravi, od uh, kamakurskega šegonata, uh, cesari postanejo čiste lutke. Maš uh, recimo uh, pol leta tažnje 300, Maš en poskus uh, en cesar uh, se odloči, da bo on prevzel pa zdaj v svoje roke, ne? Uh, kar pripelje do 50 let uh, vojnega razstanja in uh, do tega, da ena, da ena druga dinastija prevzame Šagunat. Se pravi nadaljuje, militarizirano, uh, militarizacija ostane, vodstvo uh, vojaških slojev ostane, uh, zgolj premesti se na drugo uh, familijo, pa malo drugače organizacijske oblike. Pozame, ne? Zdaj, veš, uh, vseeno je cesar tisti, v kat imenu katerega šel bom vlada. Ne? mu vseeno dali legitimacijo, čeprav je nemočno, ampak je pa Že to sem prekla, je pa vse no religijo to je odgovoren. Ja, eh? jaz dejansko vlada odgovorni si pa ti. Ti si pa odgovoren za celo Azijino skaj za več. Shogun uh, je bil odgovoren za neonomopolitična vprašanja in Komu? za uh, ljudstvo s drugim močnikom. Ljudstvo ne. Ni fer, bo pre Ljudstvo uh, je v bil Cezar in Ampak je resko, več, vse kjer je ljud... je bil od ne ne, Cesar je bil bok. je bil Bog, je bil potomec Bog, on je božja linija sama po sebi. Ne od Ne od Boga dan, malo drugače. Kaj bomo zaključili, pa malo bolj neformalno na To že delamo. A, to že delamo, okay, cool. No, Pa grem, pravi, da se za suhi mi težko govori, ja ena taka prestacija se je zgodila par let prej, ko so odpirale davalstvo Džagana, ne? Uh -huh. Mhm. No se pravi, isti sistem je bil, a ne, ki pa je en prej pa biti tisti taj kuna, ki je, bil je ta je močna, ne, da bi celim na to starcev za pokupo to kupo, toki doj kolegi, ne, in so hitro reagirali, in so to vse skupki zna, kasne pa reči, um. Sam to vse res tega. Da sem samo to terapeutiko pa dobro danela, da ne bi nikopažna situacija No, eno še en pač drugi Federer. To zadeva poznam sadar je enostavno uh, naredil dve napaki. Prvič je se odločil, koga potračil, namestil, da je pračeval vse. In drugič je, ker je bil, on je bil dejalsko bolj pameten kot so bili politike, in mogli smo tega skriti. In je lahko pač pokazal, da so tepčel, mislim, da bomo da to ni to res. Ne. No, samo nekaj. Ne, ne, Zdaj pa pustil prota. Dobro, pa, pa, ne, čakaj, pa gremo na državo. Moje. Ja, zdaj ne vedem, lahko tudi moja, ali pa tvoje. Hočem nekaj druga reči, ne? Menjajo se, noj, menja se predsednik vlade, pa dobro, menja se predsednik države, menjajo se ministri. Ampak kje se začne? Pri tistem, ki jo pa ima vse spol vladu. tisti vlada. Ne minister, pa ne predsednik vlade, ni vladaš. Vlada je tisti referenc, ki ima to v vladi, v gladu, ki ne da nekaj stvari naprej, ali pa me80, vero, nevrano, da po To je Stalin tudi vero, zato je tako čistke delo. Čudim, no, no. Rezažen je ta glada. je ta glada. Rezažen je zamenjavo, a škrat? Ja. <moh> unders, v bistvu se mi zdi nekaj hec, nekaj no tako tako razmišljam, da se pravzaprav problem, oziroma ta situacija, ta kaj razmerjam, in potem zamelečem, da iz tega izgleda začele je vprašanje vasmine Eh, uh -huh. uh, ne, medvedi jaz sem tu lastino in iz... Ja. Ampak jaz sem tu lastino izpostavam zato ker, veš, neka navaina razmišljati, da so lastniska razmerja tista, ki pogojuje v tant pogojuje celo sistem, ne. Tu tudi videt da sprememba razmeri, razmerji prinese spremembo sistema, kar iz se to nas naša lastna zgodba, družbenje lasnine, dobimo državno lastnino tu pride uh, do premena političnega sistema. Ne? In ko se politični sistem zamenja eno izmed prvi stvari, kaj naredi, naredi nacionalizacijo. Vita, tako je prejšnji prvo naredil nacionalizacijo. Se pravi, če hočemo nek malo bolj epohaljno spremembo narediti, jo, naredimo tak, da posežemo tudi v neka temeljna lasninska razmerja, se pravi, bolj manj lastnino nad zemljo, no? nad temi temeljnimi resursi, ne? da je to pol nek čist po Marsu nek epohaljn premik, ne? Ja, ne moja nas to odmeti, da se organizati, ne gleda nevuk što me. nas pač tu od toj odgovornosti, svoje dnenje in Na Zelo razumemo najboljše, ne? Uh, ne, veš, kaj je to, ko je prej bil vprašanje, ne? Med razmerjem med šogunom, pa med... Uh, pa med cesarjem, ne? Recimo, oh, okay. uh, recimo, mislim, da bi lahko tu analogijo vlekel uh, z razmerjem med... Uh, v Sloveniji uh, predsednikom republike pa predsednikom vlade, ne? Ali pa... Zelo to, je rekel Gospod, jaz so rado pa da ne, zakazali me ne. sem pač tak. Ja Ja. Uh... Cesar in in njegova dvo Prav, prav po eni strani prez večsko vaš države po drugi strani po ma ma to, to zdolj, e, šelundi. Šelundi so so so zelo podobno zelo, Zelo ne oblast. Jaz bi pa rekel, da je še vupa predsednik glade nekje. Ne? Ja, ja to je. To je operativna oblast. Ne? Koliko ja. imaš predsednika kot simbolno oblast? Žiroma, recimo v Britaniji ne, ne. kranje, ne? Zato pa mi veja, da je to operativna oblast. Kaj pa počne od no, Prejela no. zakone in zaživljenje. Ministri ali pa vlade? vlade. Sedišče... Ja, Izvrška oblast, je. Ke ne, ne, ne vlade, drugo generirajo, generirajo, generirajo e Prvo rečun postalo? Zako Za resore, skrbi in tak dalje. Zato Ljubljansko banko pa Oni pač, they provide the cash, ne? Ljubljanska banka pač pumpa, ko grejo pa na tankar, ne? Je, ja, Ljubljanska banka tudi reče, da pa še pa drugi, kotih niso banke, To so pa te kuni, ne? Več, to je pa oblast. ne Ja. Torej, ampak tako malo zdaj v dveh različnih okvirih govorimo ali ti govoriš znotraj zdaj znotraj političnega sistema kdo je bom pa kdo ne ali pa ali je isti razmerje znotre politike ali pa med politiko in gospodarstvom da ja sem e, tore odvisno taki fokus ne, zameša, veš? majhni obviki. Okej. zpremo Kako bomo se da ime Te Kuni? Ja no, nekim, gospodaj? Tisto bomo, ki jim pripada. Ja. S tem, da je ne? negativna konopracija besedi Te Kun, ja. pravzaprav ne povsem pravična. Zakaj? Zato, ker Te Kun, tako kot se ti sad razlagal, anzih ni negativna osebnost. Negativno postane takrat, kot postane neuspešen. Ne zna svoje funkcije več korektno izvajati. Pravi, to samo stori za Romijo, ko je, je prej omenjen Šrilanka in Bavčar, in tako kot ko, se oni pišejo, tudi drugje. Ko so meni prevelike apetite in snart ne bi ustavili, da lahko tako negativen, ker je postal nekaj uspešnega. Programo je en šropod in, in Bavčar. Ampak da dokaj ti ni niso imenovali takunja, veš? Pri nas je beseda takun uporablja že kot na pol kletviča, ne? A, ta, vse, da, ta, beseda, ja. ta, ta beseda je instrumentizirana za politične na mene in iz tega zelo težko je v očini. Ampak je bila naš ena beseno uh, bolj manj kot zelo negativno označbo, ne? Veš, dokaj so bili še bolj uspešni, niso bili tekuni, Ko so postali premočni ali preveč neuspešni, takrat so oni postali takuni. Tako da je bila že začetku nekaj stigma, ja prosim. Poglej, eh, jaz bi nekaj rekel. Nekaj se tu pozablja. Politiko postavlja kapital. o tem govorimo. Ampak pri nas zdaj pozabljamo, da smo leta 1991 glasovali za nekaj druga, ne za tisto, kar smo imeli. Ampak tega zdaj nočemo priznat, Mi smo takrat glasovali za kapital, za kapitalizem. Ja, kak ne. Ja, nič nam je na rekel, da ga imamo zakaj smo šli njega v, sam, v samosvojitev? Zato, ker smo videli te velike trgovske centre po, in po Avstriji, pa po Italiji, ja, to pa mi tudi hočemo gledati. To bila podzavestna žarja. Pod zavestna žarja. Zavestna, tako. Govori, in, in Milan je lepo rekel, nič več ne bo tako bila Pa smo Aj. v Oblovsku ne vedeli, da bi se jokali. To, to je vedno v, v Zahodni neki, ja. ko je bila, da se proti enem osebi, pa vesi je največja, je en neki novinar, na neki novina novinar rekel ne, veš, pred sodni se je pač tak, ne, oni bi radi bili vse prednosti kapitalizma, imeli bi vse ugodnosti, imeli bi vse ugodnosti socializma, ja, saj ja. ja, ne bi mogli odcediti sanovanja brez babice skoraj za ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Isto. Ja. Isto projekt, in si so tulili država venske dešerno tu vidijo netrazikovanje med tem očito imamo zelo zelo enostavno lahko personalizirano zadeve pri primeru ko se govorimo z boja polskega Ivan Pri nas pri nas počitavamo probleme za personalizacijo. Neka tretjega če tu panel uh, omit sistem. Naše grobi, grobi sistem je tudi na nek način de, demon podalek ki omogoča prenos odgovornosti, ne, da, da, da, da, da, da recimo, za primer, da, da, da, da, da, da, je, recimo Bram govoril, uh, uh, pa zakaj on odgovornil, pa se ne vem, zakaj on odgovornil. On samo nekaj prenaša svojo odgovornost. Ne? Mi, smo, mi smo od teh starih sistemov tako zakomplicirali in izboljšali, sofisticirali ta pravni sistem, da je zelo enostavno depersonalizirati neko, neko ikono, v nekem uradniku, recimo v državnem uradniku. Ugoče tudi povezano z tem, kaj je Gospod preomenil, da se nekaj da se moč pa tisti, ki obvladuje kontinuiteto. In to je tisti, ki odpira, pa zapira predale. In del tega zapiranja predale je pa tudi ta zaprodajni sistem in tisti, ki, ki ga generira, se pravi, ta pravna stroka. Ne? In tu vidim tudi, da mi imamo zanudavno nas problem, na koga obječiti odgovornost. Zato, ker moramo se prepijati skozi skoziji v bistvu, neživi ne živi sistem neki, neki, nekega robota in ga, ga sami ne znamo moramo zato neke imeti neke eksperte, pravnike, že za mislim za vetarije, že danes moraš v bistvu, imeti pravnega svetovalca, tako kot svojega zdravnika, zobozdravnika, če čo morali imeti pravnika, ne? Danes ko si uh, brez moči, ne? in izrasti brez moči je tudi to da nas to zakaj imamo primere, zakaj imamo predsednika. Uh, tam Pri Japonski je to zelo zelo bi reko shogun, nekako deluje, Je točno Sme to vse s to Ja, ampak to je vse na let distance medse, veš? Ja, samo to tu prenera, ono tretje, ne? Ampak, vidimo, da ni to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to Ki, ki kastrira recimo, enega enega, ena sama, kako je to. pravni sistem, je uh -huh. plus tisti, ki imajo še možnost upiranja, pa zapiranja. Težek je bil, kako je bilo, kako bi je bilo, da mesec nazaj je imel ravno to tezo. Ne? Sicer, da je pravna kasta država, prav ja. da je bila ta država. Da je s ko nekako množi te zakone, da v bistvu, je služila življenje, nekako uspeva, da ne ne ne se zagotoviš nekaj vrstev. Uh, tako da je to je teza, s katerimi se mi mogo prekstrija nekaj, ne? ne nekaj No, jaz sem znam, kaj smo govorili, to je kulno kot, z negativno konotacijo, ne. Da, se spomnem, ko je Balčar šel pa se šel malo prizpredarstvo. to je prav, se ta straj. sem potem zdaj došel na to niso, ne? kako so je na japonskem nastavi, s tem, da so pač imeli to ideja, da bo zdaj gozne površinja pokačili. Uh -huh. uh, to se pravi, oni so bili kreativni v nekem smislu. Uh -huh. ne? uh, Prav v tem gospodarnem smislu, zdaj na Tako so recimo pri nas bili kreativni, recimo Miloš Kovačič, ko je skrko delal, ali pa Pipi Strel, recimo, arba, pa, recimo. Zdaj, recimo pa, ne? Torej imel je idejo, ne? Iz katerega je zdaj nekaj naredil, da ni bilo krivljeno, da je nekaj neke, neke, kapitala. Nekega kapitala, oziroma da je umetno prišlo po neko podjetje, dejansko je s kapitalom zelo ugrabil in je mislil, da bo to dejansko šlo naprej, pa ni šlo več. Ne. In potem se je karšta tu v Sloveniji, ta izraz popolnoma izgubil svoj pomest in smislu, mi ga ga zapovenim, tisti oni drugi, no ne, ki, ki niso s kapitalom. Tukaj, ne, da Zdaj, pri šovenih bi tu malo To vseeno niso bili nekoj ništa, ki so največ profitirali tem. To so bile dejansko močne in bogate stare familije, ki so iz tega postale še močnejše in še bogatejše in so si tukaj, in so tukaj iz Pohore naredile Alpe. Tako da ni, ni, ni tu gor prišla vladavina malega človeka. Ne, v Japonski kot mali človek, sploh v tem času nisi imel dosti možnosti, ker je bil, um, ker je bil um, dvor tako razslojen, ta statusna družba je bila toliko močna, To se ravno v tistem romanu vidi, da, da že če obej staršev niste bila na zelo visokem nivoju plemstva, ti tudi, nis, če en bil malo manj, nisem več večkaj dosti možnosti. Tako da, te šo eni, so po eni strani um, neka, recimo neka pravna možnost, kjer lahko uspevajo ljudje ampak v tej pravni možnosti, zelo podobno kot prinašiti na nacionalizaciji, ali pa nacionalizaciji, naj, najbolj uspevejo močni, no. Zdaj, jaz se enega starega pregovora spomnim, to je moja babica Bojda zelo rada rekla, da iz eh, dnara pride dnar iz dreka, pa pride drekno. no, in ta se mi zdi tu ker, ker ustrezna, no. Tako da ni, ni tu Ni to te, te proletarske uh, iskice, ki bi jo, če si skaj napravljena, tudi jaz zelo rad videl. No? no, ampak, je, recimo, ko ste potem rekli, ko je taj zrad v Ameriko, ne? Uh -huh. pa je Abraham Lincoln recimo, bi, recimo, nena ja. odmenila, ampak gremo naprej, ne? pa recimo za želaniške bez prijeva, uh -huh. pa so to dejansko dete, ki nisem bile nikoda. Ne? Ja. To Ampak to so pa že drugi časi pa drugi kraj, ne? To je vašni čas, ne? Ja, ki jaz pa um, zapovidimo na poslanje novih mentalnih kodnih teorij, uh -huh. je pa to nikak mogoče. Eh, Kako vas jim, zimo modele, ne? Uh -huh. z, z entropijsko energijo je. Amp vendar je ena stvar, samo je prislav poznan da bi omenil, um, mož kdo do 20 boljše poznan Meni tukaj skozi prilet tista problem, kaj se log z njim ukvarjal o tisti uzurpirani srenski zemlji. Tudi tud za Bill Gatesa pravil, da je on v bistvu e, dost kupo za mali denar da ga ni bil sposoben sam proizvesti ampak je dost kupo za mali denar in je imel pa business connection, da je pa dali prodal. Ne? Tak da tud, e, tu, mislim, da ta negativna konotacija m, e, ta pri nas, Z tega čisto zlokovskega problema se vam zdi, da so pač uzr, uspešno uzrpirali srensko zemljo in da vsi tisti, ki ne moremo več na srenski zemlji pasti, uh, pač imamo te te kune za grde prasce, ki, ki so travo na naši živini pobrali. No. Saj, to, to smo že tudi imeli enkrat. Ne? Mi, mislim, da, da bi se v, te, v tem kontekstu bi se dalo mar si kaj povedati. Ne? Mislim, da je tako več bolj, bolj realni, misli To se pravi, da nekdo, ki že ima čisto po povedano fizično, vojaško in policijsko moč, s e, si pač tako prilušiti v srednje veku se je v Angliji to zgodilo, ne? z e, privatizacijo srednjih, kaj si rekel? Uh, kaj je potem vodlov, napredek, sreda kdo je tam napredek je drugo vprašanje, s čim, ne, uh, ta, uh, to ti dan mnoj pravadi, ali to je imenoj ali pokaj kori, ne, ampak dejstvo je, da zoma osnovi ljudje, ki so stoji v zgodovini, ki so družine, uh, pri uzorbiranje, to je težko reči, ponem tri svojine V bojaškem pravu, da samo moč, ja. fizična moč, monopol na nasilje. Ga bistvu nismo ni imeli, uh, monopol na nasilje je v bistvu novejši kon, uh, kontekst. Uh, Vsaka od teh družin je imela svoje vojsko, ja. vsak klan je bil za sebe uh, obrožen. In med njimi tudi do konstantnih skupadov, do konstantnih vojn prehal. To, če Mislim... vedno je to monopolno Ga ni mogel, ker nismo bili oborožajni. Ja, pa tudi skamno nismo nisem Je bil Ja, najbržša. se ja. dobro, ne? Če, če je tako imenovani plenič odsekal glavo kmetov, je to bilo Niko pomeništa. To, to, to je samorajski zakon, to, to se kasneje. Na čast, ne? Ta, je kasneje. To je samorajski zakon, to je kasneje. Tako da to želuješ. Uh, samoraj lahko po zakonu uh, ubil vsakoga, ki je tal. Kaj bi bil samoraj? On ga bo samo zlobojil. Ja, če je bil samoraj, se on ni znam brani, ne? Če bi bil kmet, pa ne. Enemu bo šlo, da ima nekaj odmornosti, da brani širke in da hkrati ne odvija, kot pač svoje življenje, ne vgrajen. Ja, ampak veš, mel, mel je pa pravično. Ja. Me je pa pravično ubiti ja, ja. vsake, ki je tam. Samo je bil, kako bi rekel, so ga uničaščen, uh, koliko je nekoga. Ja. Ne, se pravi, da tudi ta funkcija, da ne obstaja. No, ampak sej, veš, po mojem misle obstali samo samočasni samoraj. No? Pa še ena stvar je, ti si lepo povedal, če je ni bil ogrožen, ampak če, če je moja čast ogrožena, da sem s tem tudi jaz ja, ogrožen. Moja ne, čast je ogrožena že s tem, da se niste dovolj glopoko preklon, no, ampak skoče dolo hito sam s sestega, zveš? To no, hito je naša, kak je raznega. Da ne, bi zdaj bi se vrnil onim dvorjanom, ker gospodin je dal tvar ne. E, Kovačiča pa, pa, recimo, na drugi strani bavčaja pa šrota. E, Kovačič kot ikona, ki, ki ima neko iskro, ker človek ima iskro tako, kot oni pa je začel, e, ko je upravljal s tem, kako se bojo pozdovi e, rušili, pa bo tam neka zemlja. Ne. Zdaj, od nekot je imel neko iskro. Tisti človek, ima iskro, ima neko vizijo in to nekako daje neko notacijo neko prihodnost. Ne. Medtem, ko, ko, ko ti ljudje, ne, ki jih pa producira neka ta dvorjanska kasta, neki, neki, krok, neki krok v uradnikov ali to v podjetju, ali to v državi, ali to recimo neko okolica Laškega, ali kakorkoli, ne, pa sproducira skozi njihovo pač družbeno življenje, kakorkoli pa to poteka, izluži ven, Recimo, nekega človeka ali pa družino šlota, pa ne vem, kako ali pa tudi politično-socialno življenje, izluži tega človeka, ki nima vizije. On je samo za to in to razlika zdaj med Kovačičem in tem. On je tam, ker obladuje sedanjo situacijo, nima vizije, nema samo važno obladovati sedanjo situacijo. Sploh ne ve, kako bo prelegil to sedanjo situacijo v prihodnost. Medtem ko Kovačič. Oziroma Tile pa maj neko iskro. Šulek ima iskro, no se neko vizijo, je usmeren po neki linije vakrednost. No, Samo so morali baš del dvora, niste? Ja, ampak dva tipa, vidim, dva ja, tipa eh, teh je. Je privato? No. Samo eh, ja, njega. Ja. Tukaj gre za, to, za en proces, ki se naravni na kar na tudi devar in na katerega šok ima nikoli pri, recimo. Obstajajo procesi, ki so čista kristalizacija, ne? Torej, ki se nje ne, spreminjajo, ne? in Obstaja tudi recesija, ki se imenuje fazni prehod, ki se ki uh -huh. in Če se ki zgodi, se uh, kakšen napredek, se, se zgodi fazni prehod. Pri čem je to, recimo? Precimo, Pri čem to, se spremeni zgolj to, da se spremeni to, da se spremeni zgolj to, struktura tane je, je, je, struktura... to je To, to je tista struktura, dobro. To je to. je, tista, a ki ustrezajo recimo tem davčem za Ki ki ne more nabiti restauracije v nul na v, v sistema in potem zgroba zbrinit nazaj, ne? Ampak se množi in popiče okrog sebe, dokler ne poče. Ker ne znaš več funkcionirati, kot smo mi, da so vse okay. mm. To je v eni paralelnem citatu, tudi definicija kapitalizma, razen da si sami. To je zgodilo ja, ljudi, da ne znajo reči: ali te že pišete, ali te že opisujete kot nekoga. Kvasov, ki poznate, ne znajo biti Kvasov, ki so nekatera bitja, ki ne diha, ampak vrdejo. Uh, in v uh, bistvu so odvisne od okolja, kjer so nekaj oblikovih hidrati, ki pa zvretim razkrajajo uh, in pritem nastaja kisik in alkohol. Uh, tu not kvasov, kaj lahko živijo in semnožijo. Pritem preizvajo alkohol. Problem pa v tem, da ko alkohol doseže 16% po stvari uh, pogoje, v katerih pa ne more več preživeti in pomrejo. Zato vino ne more dobiti več kot 16%, če ni uh, dodatno destilirano. In meni te, tega, tega ljubka primerjava, da obenem to, kaj ti omogoče življenje, kaj je samo bistvu tvojega življenja uh, v koncu skoncu tvoja smerh postala. To no? mi je ena tako fantastična stvar iz tega sveta botanike. No? Ampak zdaj smo že nekaj dnevni, veš, tako da lahko je bilo nekaj povsod, ne da je se <gedevno> gre za to, da v vsej tej birokratsko-dvorijanski strukturi vseh časih, vseh okoli, na vseh dvorih, je pa tudi za to spoštevil pripadnikov teh strukturi, ki koliko, koliko kakovnostno opravljajo svojo logo. Tudi na kitajskem zvoru, dvoru, kjer je bilo tega barasta kot kočeš, in je bilo nekaj, ki so svojo vlogo opravljajo nekaj kot upreba, in zato celo zadnjeva pravno prvno še funkcionira. In vsi, uh, prve, poleg pri nas, omenjenih balčarov, pa šrotov in tak naprej, treba vedi nekaj. Ti, ti ki tam ja, se sližam, da so ovaj ki ne znajo do kakšne živeti nemoj. ni njihov namen bil v vseh unik, se sedaj lahkijo. Mi so enostavno sosedni dne kot zmore na tihove eh, vsako vrstne eh? Točno tako. Eh? Enostavno, ne gre, treba je še eno star oboštevati, našim obrojateljem se očita, da je ta takronizacija eh, najbolj narasta ravno v njegovem obdobju, do 2008 To je formalno vedno res. Eh? ampak dejansko, kdo okoli bi bil takrat na njegovem mestu, bi bile posledice prebili do pažne ker to vrsta euforija je prebatovala na vsem svetu. To se je po vsod dogajalo, po vsod so, vse je grabilo, kot se je vrlo odkrabilo in se je iz zraka delalo vstav zrak. <laughs> in novenega razloga da ni, da bi bila spomenja to, kakšna izjela. Mislim lahko to malo bojžem, da bomo znam, števno bil pa bistveno drugaški. To se pravi, ja, ok, uh, jaz tudi ne, ne, nisem ravno, ne moramo reči, da je Anča za to kriv, tako da reči. Ob vsem krat se mu da to konkretno bi se zgodilo pod kome Tudi da na ušem, če bi ostal življa po celih vade, ne bi mogo bistveno zmanjšati te, te kreditomanije in na eh, bo rekel, kreptomanije. Tuh, je šlo za kredito, za to je ro za zasljenje? Ste je za To je šlo samo za vasljenje. pustimo, zdaj znač... pustimo zlek pa pustimo isrota da smeni, ne možeš brez sredito, ker mala te povenijo. je reko da ne. Kaj pa cirkva redla. Ko je dobra sebi in golboga na zakaj, a ne Eno tak vidiš, ki se je spozobla. Od koga? Od van, Konk, pa zdaj je zlobiljno. bilo V da so bolj na strani. Potem pa pa je bilo bolj na dročni strani. To je pa zdaj težko. Kdo je in kdo je In kdo je je Mala vesel je